Reboot macht alles gut. <lacht> Leider lief nicht direkt schon die Aufnahme, jetzt muss ich es nochmal sagen. Immer noch witzig. Ja. Wir struggeln mal wieder ein bisschen, weil ihr wisst, ihr habt gemerkt, es gab jetzt eine kleine Sommerpause unangekündigt oder teilweise angekündigt, nicht so lange angekündigt. <lacht> ähm, aber wir haben zumindest gesagt, ihr könnt, es kann nichts mehr garantiert sein hier bei uns. Ja. So war es abgekündigt. Ich habe vorhin mal die Abkündigungen noch reingehört. Ja, von der letzten Folge. Ja. Was wurde abgekündigt? Ja, wir haben abgekündigt mit dem Messer von Amazon, was so toll sein soll. Und dann, oh, da habe ich Feedback bekommen vom Nick. Ja. Der hat gesagt, wieso hast du das einfach empfohlen? Du kennst es doch gar nicht. Und da habe ich gedacht, das ist die Idee, dass er das empfiehlt und ich gebe das an die Community weiter. <lacht> ich habe ihm einfach blind vertraut. Er hat gesagt, das kann ich schon nicht machen. So, <lacht> so gut ist das wohl dann doch nicht. Ja? Scheinbar das ist das nicht so gut. Nee, ja, Deswegen hat er geschrieben gehabt, ich habe das empfohlen. Polen und ich habe das gekauft und ich kann es empfehlen. Ich glaube, so habe ich es rausgelesen, aber vielleicht habe ich irgendwas falsch gelesen. Naja, kauft euch besser nicht. Kauft euch ein anderes Messer. Dann hat man es in der letzten Folge viel von Dialekten, weil wir da den großen äh, Herkunftstest gemacht haben. Ja, da habe ich sogar ein ja. Follow-up ja. dazu. Ich auch ein ganz kurzes, weil ich war ja unterwegs äh, und ich musste... In der Schweiz umsteigen. Ich bin im Flugzeug geflogen. Du musst in der Schweiz umsteigen. Das ist äh, deine berufliche Reise. Ja, genau. Yeah. Und ähm, in Zürich und dann. Läufst du dann zum Schalter, zu dem, zu dem nächsten Flug und dann hat der Typ gesagt, ja darf ich mal Sportkörtlich sehen? Sportkörtlich? Sport ja, habe ich gesagt, ja klar, auch, kein Problem. <lacht> dann kann ich meinen Schweizer Akzent mal richtig raushauen. Hat er mit den Augen gerollt, weil der so schlecht war, dein Schweizer Akzent. Er hat, hat ein bisschen gezwungen, Er fand es ganz gut. er ja, Schweizer sind entspannt bei sowas. Darf ich mal Sportkörtlich sehen? Ich hatte auch die ganze Zeit beim Wandern im Urlaub dieses äh, für das Knäusle, da gab es doch eine Zeile mit Knuschte, ah, ja. Knut Knuschte, Knust, Knut, Knuscht Irgendwie sowas und immer die drei Worte hatte ich im Kopf, sonst habe ich beim Wandern immer ein Lied im Kopf und dann habe ich so einen ah. richtig krassen Ober und ich hatte nur diese drei Wörter im Kopf und habe die immer so vor mich hingedacht gedacht habe gedacht, die klingen zusammen richtig, richtig gut, ich weiß nicht mehr genau, welches waren, aber vielleicht sollten wir da einen Button machen <lacht> Falls wir nicht mehr wissen. <lacht> nee, mein eigentliches Follow-up war ein Wort, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich ein richtig gutes Dialektwort. Ähm, aber ich war mir gar nicht sicher, ob es das so gibt. Und zwar das Wort verschnurzelt. Verschnurzelt. Zack, zack äh, verstehe ich schon was drunter, oder? Ja, Ich würde jetzt sagen, so ein Schwanz von so einem Schweinisch verschnurzelt. Der ist verschnurzelt. Ja, naja, oder? Nee, für mich naja. ist verschnurzelt immer nur ein bisschen vielleicht. Verschnurzelt ist für mich, da ist immer Feuer im Spiel gewesen. Echt? Irgendwas ist warm geworden und Sachen, ah. die warm werden, neigen dazu, so zusammenzufallen und so viele Wellen zu bilden. Und das beschreibt sich am besten mit dem Wort verschnurzelt. Ich musste mir eine kleine Notiz machen, dass ich weiß, was ich am nächsten Tag, wo ich aufgehört habe, was ich am nächsten Tag weitermachen will. Und da habe ich aufgeschrieben, dass der Laser das Material verschnurzelt hat. Ja. Das war nicht so vorteilhaft. Nee. <lacht> äh, äh, das würde ich auf jeden Fall in die Liste mit aufnehmen. Aber ich habe es gegoogelt. Da kam nichts. Nix. Also so ganz komische Sachen. Nur ja, es kam nicht zum so... Recht. Ich auch, das ist auch kein offizielles Wort. <lacht> Sorry. Das, das muss man halt kennen. Das mhm. Wort das kann man nicht googeln. <lacht> gut. gut. Zeit fürs Intro. Zeit fürs Intro. Haus. Und damit herzlich willkommen zu Folge 131 von Son Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo, Patrick. Ich habe gerade kurz vergessen, dass ich ja das Intro anmoderieren mhm. muss. Ich habe es mit Trinken beschäftigt und habe gedacht, oh, es ist so warm und zum Glück ist das Trinken kalt. <lacht> okay, komplett vergessen. Was trinkst du eigentlich heute aus deinem Shaker? Äh, darf ich leider keine Werbung machen, aber ich würde gerne Werbung machen. Ja. Äh, er yes, so... Also ich glaube, wenn man irgendwo aktuell gerade in jedem meiner Podcasts, die voll folge, folge machen, gerade dafür Werbung, ah. dass dieses Pulverzeugs nennt sich Holi, ich kann es wirklich empfehlen, auch wenn es jetzt unbezahlt ist, was das eigentlich das ja die bessere das, Werbung das ist. Das ist dieses grüne Gibt's unterschiedliche. Nee, aber er hat das mit grünem Namen. Nee. Der, der Geschmack. Achso, nee, das ist Holy-Zeugs. Holy-Zeugs. Ah, okay. Nicht nee. Athletic, äh, Athletic Greens. Ah, ja, okay, ich hatte das dachte, ich das ist. Nee, das ja. ist einfach nur der Ersatz da dafür, dass wenn ich heimkomme, habe ich schon so viel Wasser und Kaffee getrunken und ich will einen anderen Geschmack. Aber ich will jetzt nicht unbedingt unter der Woche ein Bier trinken. Und dann kann man sich da einfach Wasser reinpacken, so einen Löffel von dem Zeug. Und äh, gibt's gibt es auch mit Energy, aber braucht man ja nicht unbedingt. Es gibt auch Ener nee Hydration. Quasi so das Power-Rate-Ersatz. Da ja. habe ich noch keine, das ist noch relativ neu. Ähm, aber ich bin ein kompletter Fan von dem Zeug. Perfekt, kein Zucker, keine Kalorien. Ich find's gut, dass du gesagt hast, ja, ich habe so viel Wasser und Kaffee trinken, da habe ich mal irgendwas mit Geschmack. Und das Einzige, was man dann trinken kann, ist ein Bier. Ja klar, was ich denn sonst trinken? Ja, ich ich weiß, jeden auch nicht. Ja, bevor ich ein Spezi trinke, das ja so viel Zucker hat, kann ich ja gleich ein Bier trinken, oder? Das hat ja genauso viel Fall. Kohlenhydrate Und das schmeckt halt geiler wie ein Spezi. Also, ja, ich bitte euch. Nee, ist geil, ich kann es empfehlen. Und mittlerweile, sonst habe ich immer Eiswürfel rein und dann geschüttelt, weil die lösen sich dann super schnell, vor allem durch das Schütteln irgendwie. Und jetzt tue ich den immer schon, wenn der fertig getrunken ist, den neuen vorbereiten, in den Kühlschrank stellen. Und dann, ah, stark. Ich brauche nur noch ein paar mehr Shaker, dann habe ich sogar eine Auswahl, wenn ich heimkomme, was ich genau haben will. Ja, also. Das wäre krass. Machst du immer nur in einen Shaker einen Geschmack und dann. Nee, ich mache immer das rein, wo ich direkt Bock drauf habe. Ich habe vier Stück von denen mir ge gegönnt. Es gibt so Probierpakete, die macht echt krass. Ja, aber wir machen jetzt keine Werbung mehr, es langt jetzt. Ja, aber ich bin komplett <lacht> überzeugt von dem Tag. Probiert's aus, Leute, und benutzt <lacht> den Code. Patrick 1. Äh, ja, Patrick, Patrick 5 für 5 ich, Euro. Ich stehe da ja. nämlich nicht dahinter, hinter deiner, hinter deiner Schleichwerbe. Okay, okay, okay. Da dann dann kriege aber auch nur ich die Werbeeinnahmen, falls ich es spontan schaffe, ein Sponsoring von Holy zu bekommen. Ist okay, weil wir benutzen ja auch deinen Strom zur Aufnahme. <lacht> Das müsste dann ungefähr wieder hinhauen. Ja, selbst wenn die mir 10 Euro geben würden. Ja. Beziehungsweise die müssen wir jetzt nichts mehr geben. Ich habe ja schon Werbung gemacht. Hm. Wahrscheinlich, ich wenn nicht. wir es schaffen würden, dass ein Zuhörer das Ding hm. kauft, dann ja, haben wir schon die 10 Euro wieder reingeholt, die die hey, an die Spaß geben. Ja. Wahrscheinlich, Leute, ja. überlegt es euch an die Leute von Holy. Ja, ich schreibe die mal an. Ich schreibe die mal an. Ich glaube, es sind cool, die Leute. Ja. Und die schreiben mir auf WhatsApp. So halt. <lacht> okay. ja. Gibt es irgendwelche Updates aus deinem Leben? Updates aus meinem Leben? <lacht> yes. ähm, Updates. Ich habe letztens, ah, das ist wieder eine Kategorie. ja, ja. Dann, dann Rein, rein da. Ja. Ganz schnell rein da. Ich habe äh, vor acht, sechs, acht Wochen ein Sofa bestellt, weil ich habe ja eine große Putze ja. und brauche in meiner großen Putze natürlich zwei Sofas. Ja. Und dann habe ich vor so drei, vier Wochen ich eine Mail bekommen, dass ich demnächst nächste Service der Lieferdienst melden wird, ihr Sofa ist nämlich bereit zur Auslieferung. Mhm. Also, ich warte drauf, war aber dann deswegen im Ausland, habe da eine Mail geschrieben. Hey, ich kann gerade nicht telefonieren, schreibt mir einfach eine Mail. Äh, dann können wir das ähm, über den Mailverkehr regeln. Wann, wann wir das so machen? Der Mailverkehr so richtig ja. alt. <lacht> dann kam, <lacht> dann kam so eine automatisch generierte äh, Rückmeldung. Weißt mhm. du, wie ich die immer nenne, so die automatisch generierten? Weil die heißen ja immer so No Reply. Ja. Ich sag, das, ist, das sind immer No Reply. No Reply, no, das denke ich mir aber auch tatsächlich. Der no Reply hat geschrieben. No Reply. Ja. Sag mal immer, wenn Lohn ist da. <lacht> wenn Lohn da ist, kommt auch eine No Reply. <lacht> Sehr gut. Auf jeden Fall hat dann eine Donor-Replie geschrieben, ja, ihre Anfrage wird, äh, um ihre Anfrage wird sich gekümmert, also bis heute nichts davon gehört. Ich bin richtig sauer auf die Leute von mhm. dem Ding unternehmen. Jetzt habe ich gestern nochmal angeschrieben, dass ich jetzt bereit wäre, hier mal angerufen zu werden, weil ich will eigentlich mein Sofa jetzt. Hey, wieso kannst du nicht einfach so anrufen? Ja, weil ich gerade da einen schlechten Moment hatte zum Anrufen, aber okay. dann habe ich ja schon geschrieben, aber ich rufe jetzt zunächst an. Ja, weil es ist ja voll umständlich, dass du Dennis schreibst, ob sie dich anrufen können, ja, ob anrufen. Ja. aber ich wollte halt nicht um 19 Uhr irgendwelche Leute anrufen. So, und ja, da erreicht wahrscheinlich auch niemand. Nee. Gut. Ja, und, jetzt ich und jetzt hast du kein Sofa und kein NoRepli. <lacht> und der NoRepli schreibt nicht. Vielleicht, ich habe eine Mail. Nee, war das nicht. War das nicht. Scheiße. Es ist ein großes Sofa, hast du gesagt. Es ist ein großes Sofa. Ich glaube 370 breit. Und ich hoffe, dass er einfach durchs Treppenhaus geht. <lacht> das wäre so ein Spitter. Ich weiß noch, bei meinen Eltern, wo wir auch ein Heimkino eingerichtet haben im Keller, mussten wir die Füße abschrauben, dass wir durch die Tür durchgekommen mhm. sind, weil es einfach so ein Hochkantklotz war und dadurch, dass so es das war so nur eine, eine niedrige Lehne, aber die konnte man nicht verstellen und nichts. Und dann hat es gerade, konnte man das gerade so durchschieben. ist ah, verrückt. Stressig, ja. Aber das kann man nicht irgendwie das zu einem Fenster oder so rein? Nee. Ist das nicht? Nee, kann man oh, nicht. oh ist oh, oh. dadurch. Musst halt einmal kurz demontieren und wieder machen. Ja, klar. Es kommt <lacht> ja zum Glück nicht als ein Stück. <lacht> <lacht> nee, ja, irgendwo wird man es ja schon auseinander machen können, oder? Ja, ja natürlich. Ja, Sing. darauf warte ich. Das ist mein aktuelles Update. Hast du Updates aus deinem Leben? Ich habe auch ein Update, ja. Ich habe mich committed. Und zwar wäre das ein Bubble-Update. Oh. Haben wir dafür einen Tingle? Da haben wir einen Tingle. kann für. ich auch kurz einen ansingen. Singen? Sing? Nee. Ich mein Finger wäre auf den Knopf. Ab. Nee, ich wollte dir nur Zeit verschaffen, dass <lacht> du den Knopf drückst. Bubble-Update. Ich glaube, wir hatten es sogar im, im Podi davon, dass wir geliebäugelt haben, uns so eine Drohne zu kaufen ja, um. und damit habe ich nicht nur damals geliebäugelt und es nochmal verworfen, sondern jetzt auch schon wieder und jetzt habe ich angefangen, mich da ein bisschen zu committen, was das angeht und zwar geht es um sogenannte FPV, FPV First Person View Drohnen, also Drohnen. Habt ihr bestimmt irgendwo auf TikTok gesehen, die so einen coolen Berg runterfliegen oder einen Wasserfall oder so. Loopings machen, sieht aus wie mit einem Vogel, wie aus der Sicht von einem Vogel, so beschreibe ich es immer. Ja. Also habt ihr bestimmt gesehen. Äh, da habe ich Bock drauf, weil ich glaube, das bockt richtig, die zu fliegen. Und jetzt habe ich mir mittlerweile so ein paar Videos angeguckt und die, die Dinger... Klar, kann man die fertig kaufen oder man kann sich so lauter Einzelteile kaufen, dann mm -hmm. muss man viel rumlöten und dann kann man sich mit einem 3D-Drucker was drucken und dann schraubt man da so eine GoPro drauf und dann äh, kann man theoretisch fliegen, wenn es leicht wäre, es ist aber nicht leicht. Äh, ich habe mir jetzt bei Steam so einen flugsimulator runtergeladen, habe da vielleicht jetzt so fünf Stunden drin investiert, habe jetzt langsam Gefühl dafür, aber durch so mini kleine Tore zu fliegen, wie sie es bei den Rennen machen, da bin ich noch meilenweit von entfernt. Hast du dann einen Controller dafür? Also ich mache es jetzt, das siehst es, hier liegt ein PS5-Controller, mhm. der ist nicht wirklich geeignet dafür, deswegen habe ich mir mit dem 3D-Drucker so eine Verlängerung für die Analog-Sticks gemacht. Man braucht auch nur die Analog-Sticks zum Fliegen und den Reset-Knopf, dass man wieder am Anfang <lacht> ist, der ist auch wichtig. Ähm, damit hat man besser Kontrolle und jetzt habe ich mir aber schon, wie es im Fachjargon heißt, eine Funke bestellt, die ich dann später auch zum Fliegen verwenden kann und Da hat man dann das richtige Gefühl und weil es ja ein Simulator ist, kannst du alle Kenndaten von deiner Drohne, Gewicht und Batterie und Motor, Rotorgeschwindigkeit und keine Ahnung was alles einstellen und das kannst du dann auch noch tunen mit irgendwelchen Faktoren, die dein Lenkverhalten beeinflussen. Und jetzt trainiere ich da jeden Tag so Geil. ein anderthalb Stunden und so. Ein anderthalb Stunden. Ein und <lacht> ein, bis <anderthalb, lacht> ja, ein bis anderthalb. Ja, ein bis anderthalb Stunden so rum, ja. Am Wochenende waren es vielleicht zwei oder so. Ja, krass, ey. Ja, ich merke schon, bis zur nächsten Folge besitzt du so ein Ding. Nee, glaube ich nicht. Ja. Also ich traue mich da vor, ich weiß nicht, vor 50 Stunden traue ich mich nicht ran. Und äh, man fängt scheinbar dann, also man kann gleich richtig committen, dann kann es aber auch teuer werden, wenn man schlecht ist. Man fängt anscheinend mit so einer ganz kleinen, die heißen Tiny Whoops Und mit so einer analogen Brille, wo es ein bisschen dann rumrauscht, aber da kostet dann alles nichts. Kauft man sich so eine Kleine und fängt damit an, in der Wohnung rumzufliegen, weil es ja, alles geil, viel langsamer ja, ist. Geil. Und viele Leute sagen selbst, obwohl es dann wirklich das klassische Spielzeug ist und da kostet so eine komplette Drohne mit Kamera und allem drin nur so 30 Euro. Ähm, aber sie gehen immer gern wieder... Dahin zurück, vor allem wenn es schlecht Wetter ist oder so. Oder manche bauen sich dann so Tore zu Hause ja, aus, da trotzdem cool. rum. Und die Dinger sind unzerstörbar. Selbst wenn du draußen fliegst und in Baum rein und irgendwas, die gehen einfach nicht kaputt. Also wenn Italien. du so eine, so eine baby -Whoop, jetzt, Tiny whoop Tiny Whoop kaufst, dann, dann will ich auch eine. <lacht> <lacht> eine Tiny Whoop, da will ich. Da bin ich dabei. Ich glaube, mit der kann man dann auch trainieren, so. aber es ist halt lästig, weil die immer wiederholen mal versinkt. Bei mir kannst du Treppenhaus fliegen. Ja, bei den Geländern so zwischendurch war oh, mega geil. <lacht> ja, eine Tiny Whoop, da hätte ich Bock drauf. Ja, ich muss das alles mal ein bisschen abchecken, aber ich habe mich sehr gut schon informiert, habe ich zumindest das Gefühl, also ich weiß, was ich, was ich so haben will, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Systeme und diese Brillen da, die man aufzieht, die auch übrigens das mit Abstand das Teuerste sind von ja. dem ganzen Setup, aber die kauft man hoffentlich auch nicht so oft, die Dinger, ähm, aber ich mag das, mich so reinzufuchsen in so Materie ja, und lesen und Videos angucken. <lacht> Da hört es bei mir irgendwann auf und dann kaufe ich. <lacht> nee, nee, nee. So, so, so ein bisschen ist geil, aber so zu viel, nee, das ist nicht ganz meins. Mehr dann Learning by Doing. Ja. Also einfach das mal bis besitzen und rumprobieren so. und dann halt zur Not googeln, wenn irgendwas nicht funktioniert oder genau, so. Genau, das ist ja. genau mein Funktioniert Bruder. wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich schon. Ja, so eine Baby Whoop, ich glaube, da, ich packe drauf. Nee, Tiny Whoop. Tiny Whoop. <lacht> Baby Whoop klingt besser. Baby Whoop klingt, vielleicht gibt es noch kleineres in <lacht> dann <Ja>. Baby Whoops. <lacht> die, ist so, die ist gar nicht irgendwie. Warum heißen die eigentlich Whoop? Weiß ich gar nicht. Was ist, was ist die Übersetzung von Whoop? Ich weiß, es gibt noch Woop, also für cinematische Aufnahmen, die haben die Propeller auch geschützt, wie die ganz kleinen, dass wenn du mit Leuten filmst, zum Beispiel die irgendwie skaten oder Fahrrad fahren ja. oder so, dass wenn du zufällig in die reinflickst, dass es denen nicht wehtut <lacht> oder die sich in Haaren verheddert oder so. Da habe ich mir auch gedacht, könnte man ein paar krasse Aufnahmen machen, wie du der Berg runterfettst mit dem Fahrrad. Ja, und wenn dann ich muss halt hinterher kommen. Ja. Das ist das Problem. Also das ist cool, beim Simulator gibt es auch so Rennstrecken und dann kannst du Autos verfolgen, die fahren ja, die ganze ja. Zeit so rum und dann kannst du so trainieren, die zu verfolgen. Ja, wenn ich mal mehr Zeit habe, dann muss ich mal Simulator fetzen. Ja, der Klar. kostet nichts, ey. glaube, ich habe Talent dafür. Ich bin ja früher auch so, so Modellauto gefahren und so, da war ich auch eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich ein ganz gutes Gefühl, wenn du dich rumdrehst und auf den Zug fliegst. Klar, bei der, Ding, bei der Drohne ist es wieder anders, weil du quasi im Cockpit sitzt virtuell. Ja, und weil es unterschiedliche Modi gibt, wie du dich bewegen tust. Ja. Es gibt quasi so Modi, dass das wie so CAD-Programm in einem 3D-Raum, also so achsenmäßig. Mhm. Aber was man macht, ist gerade, dass man dieses Vogelding hat. Es nennt sich Aggro mit C geschrieben. Und da ist die Idee, dass du dich laufend immer nach vorne bewegst. Und dadurch kannst du das halt dann genau steuern. Okay. Und das ist halt das, was die coolen Aufnahmen danach ergibt. Aber ja, wenn wir nachher noch Zeit haben, kann ich den kurz anwerfen, dann kann ich kurz versuchen, das Ding in der Luft zu halten. Ich glaube, wir haben nachher nicht, keine Zeit mehr, oh, weil scheiße. es gibt ein Problem. Oh, willst du davon erzählen? Nee. <lacht> ich habe die ganze Zeit gehört, wie mir das ausholt. Es gibt ein Problem, folgendermaßen. Folgendermaßen. Ich würde dich gerne sehen, deine, erste, deine ersten zehn Flugminuten ja. in dem Simulator. Jetzt, das, holen wir, das holen wir noch nach. Ich habe hab, hab Baby schon fliegen lassen. Die hat ja, sich gar nicht so dumm eingestellt. Ich war beeindruckt. Im Vergleich zu mir am Anfang, aber da war auch alles falsch eingestellt. Ich habe irgendwelche Sticks berührt und die macht irgendwie so... <lacht> <lacht> das irgendwas, das ist nichts erkannt. Wie macht die nochmal... <lacht> Ah, okay. nee, es gibt ein Riesenproblem äh, im, im Fußballverein. Ist jetzt kein klassisches Kreisliga-Update, aber ich war jetzt vier Wochen nicht weg. Und äh, weg. Ich war vier Wochen weg, <lacht> nicht da, nicht da. Und äh, auf einmal ist es Bier alle. Hä? Huh? Ja, ich hab gedacht, ihr habt ein Bierwart. Ja, das bin ich. Oh. Ja, und keiner fühlt sich verantwortlich, <lacht> meinen Kasten Bier hinzustellen, sondern am Dienstag nach dem Training hatte ich Durst auf ein Bier natürlich. Mhm. Und ich hatte ja auch noch freier Mittwoch, das heißt, ich konnte ganz entspannt noch ein Bier trinken, ich war mit dem Fahrrad da und dann auf einmal war kein Bier da. Also ähm. Ich war richtig sauer und jetzt muss ich nachher noch Bier kaufen. Okay, shady. Das ist ein Riesenproblem. Aber du bist, äh, letzte Woche, wo du Training hattest, nee, am Dienstag, wo du Training hast, da warst du auch schon Bierwart. Nee, letzte Woche war ich noch in Kroatien. Aber Dienstag war auch Training. Ich bin immer Bierwart. Du bist immer Bierwart? Immer. Ach so, ja. ich das wechselt wie so Kehrwoche. Nee. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Ich bin immer der Bierwart, deswegen habe ich kein, ähm, keine Arbeitsstunden im Verein. Muss. Ah, okay, okay. Ja. Aber hättest du auch einfach nach einer Vertretung gucken müssen? Mm, nicht unbedingt. Okay, also muss ja. gut. Was trinkt man im, in der Kreisliga für Bier? Oh, unterschiedliches. Käpsele viel, weil das geht schnell und ist klein. Mhm, ist schneller und, kalt. Ja, Alkohol, Bibel. Genau. Okay. Interessant. Ich habe auch extra, extra für die Podcastaufnahme, da trinken man wir manchmal ein Bier, manchmal nicht, je nachdem, ja. wie die Stimmung ist. Heute ist Saft und Holy Stimmung. Äh, habe ich extra was gekauft für die Helles-Trinker-Freunde. Habe ich ein. Ladeburger gekauft, oh, ja. weil das sieht aus wie Corona. Ja. Ist aber nicht so teuer. Ja, ist ähnlich teuer. Ja. Echt auch. Ist schon auch nicht billig, glaube ich, das Zeug. Naja. Ja, 033 Bier ist eh Quatsch. Außer ja. bei Pilz, da sagst du, das ist ja auch kein Bier. Ach, so, ein Pilz ist okay. Pilz. Okay. Doch, ein äh, Pilz ist auch manchmal lecker. Ich werde so langsam älter, mir schmeckt so langsam immer mehr Pilz. Ja, so muss sein. Ja, klar. Irgendwann bist du angekommen. Mhm. Bist du bereit für eine große Geschichte? Ja. Eine Reisegeschichte? Vom Urlaubreise oder von Geschäftsreise? Ach, von Geschäftsreise. Oh, das sind immer die besten Stories. Okay, pass auf. Wie vorhin gesagt, ich war äh, in der Schweiz, in Zürich, um genau zu sein, zum Umsteigen, mhm. äh, um dann nach Shanghai zu fliegen. Mhm. Und es hat alles super geklappt. Ich hatte so... Dreiviertelstunde, Stunde Umstiegszeit. Bin einmal durch den Flughafen getigert. Dann konnte ich auch fast wieder einsteigen, ganz entspannt. Und dann bin ich eingestiegen, bin geflogen. Es war so zäh. Es war so schlimm, war es noch nie, die Zeit abzusetzen. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte gute Unterhaltung, aber es war irgendwie gefühlt eine Ewigkeit. Ja, ich finde, Fliegen ist immer tausendmal unangenehmer, wie einfach Bahn fahren oder so. Aber ja. an manchen Stellen kommt man halt schlecht mit der Bahn oder mit dem ja. Auto. Aber äh, ich bin mit Swiss Air oder Swiss Airlines, egal, bin ich geflogen. Und die hatten ein richtig krasses Menü. Mhm. Es gab nämlich Rinderfilet oder irgendein Stück vom Rind. Das war richtig saftig und zart und noch ein bisschen Medium. In, in Rotweinsauce und noch irgendwelche Beilage dazu. Das war krass lecker für ein Flugzeugessen. Sah es auch krass lecker aus? Ja, weil Das wirklich. ist immer das Schlimme am Flugzeugessen, wenn das so... Ja, das sah wirklich richtig gut aus. Und okay. das war, es war, also eigentlich war es... Geil, gut. Gute Restaurantqualität. Also wär, was wäre die Alternative lecker. gewesen? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Okay. Ich habe auf jeden Fall die Speisekarte fotografiert. Das mache ich eigentlich immer. Eine Speise? Ich habe gedacht, man kann nur so zwei, drei Sachen. Ja, suchen. da kriegst du aber immer so eine Karte, was es gibt. Du kannst schon zwei Sachen wählen. Okay, aber du kriegst klar. halt das ganze Menü. So, was gibt es zum Frühstück, was gibt es zum... Ah, okay. So. Das hätte ich, glaube noch nie. Ja? Nee, es war immer nur so, die sind durchgelaufen, haben gefragt das oder das. Ich glaube, ja. ich musste das nicht vorentscheiden. Okay. Was ist, wenn auf dem Flugzeug alle das Gleiche haben wollen. Das, das wird ist dann ein Problem, irgendwann ist, Problem ist, oder? irgendwann ist aus. Ja, okay. Ja. okay. Hatte ich auch schon, aber nicht bei mir, sondern erst bei da hinten. <lacht> <lacht> ah, das haben wir leider nicht mehr. Das haben wir leider nicht mehr. <lacht> ja. ja, irgendwann ist es aus. Auf jeden Fall war das Essen super lecker und Swiss Air war echt freundliche Leute. Und äh, so war Schweizer. Gu gute Airline, gute Airline. Und da mal eben... Ja, Hut ab. Kannst du bestimmt auch zehnmal so viel wie alle anderen? Ich glaube, es ging sogar okay. ähnlich wie Lufthansa, aber halt doppelt so gut wie Lufthansa. Ja. Ja. Auf jeden Fall Jetzt bin ich dann gelandet und dann auf einmal gucke ich auf mein Handy, kam eine SMS, ihr Gepäck ist noch in Zürich. Ich Dein AirTag? Oh, nee, nicht mein AirTag. Die, die haben das die so, haben die haben direkt das rausgeplaudert. Direkt das rausgeplaudert, ja. Ich habe es direkt gewusst, wo ich gelandet ah, bin und wo der Netz hatte. Wo bist du gelandet? In, in Shanghai. Direkt in Shanghai, dann, ja. okay. Und wo man eh schon nichts checkt, wo man hinlaufen muss und ja, wo es Gepäck oh, gibt also, und wo es kommt. Richtiger Quatsch. Oh nein. Auf jeden Fall, dann ich ähm, in der SMS geschaut, weil ich musste eine halbe Stunde anstehen zum Einreisen, weil da war halt Schlange. Und da habe ich mal geschaut, da war so ein Link dabei, da kannst du alle deine Kofferdetails angeben mit Form, Farbe, Konsistenz von deinem Koffer. <lacht> Ja, yeah, wichtig Und wo er hin soll, wo sollen sie ihn hinschicken und bla und alles mögliche, so vier Seiten von irgendwelchen Quatschinformationen. Äh. Und habe ich dann gedacht, ja, okay, äh, gerade ist irgendwie das Netz im Flughafen steckt, ich schicke das, schick das nachher ab und dann passt das ja, wenn ich dann von dem Dude, der mich abholt, abgeholt werde, weil ich musste noch vier Stunden Auto fahren. Mhm. Ja. Und dann mache ich das da ganz entspannt, da habe ich meine Ruhe und muss nicht so den Stress haben. Äh. Also ich ohne Koffer zu holen logischerweise es ging super schnell dann <lacht> der <Also> einzige Vorteil wenn <lacht> der Koffer nicht da ist bin dann rausgestiefelt bin zu dem Dude ins Auto in der Mercedes, Mercedes, Mercedes Vito so ein, so ein Bus ja, ja, ja. Der ist richtig geil gewesen mit ventiliert, ventilierten gekühlten Sitzen ah ja, ja das war okay geil, war ja. cool dann kann ich so ganz entspannt reinlegen habe dann das Formular voll fertig ausgefüllt bin auch abschicken gedrückt. Fehlermeldung. Mm. <lacht> Bitte wenden Sie sich ans Flughafenpersonal. Ich nicht mehr am Flughafen. Also das ganze Ding nochmal gemacht. Oh nein, Ging auch nicht. <lacht> nicht. Oh, dann, was machst du jetzt? Ja, ich bin schon eine Stunde weg vom Flughafen. Ja, Arschlecken wird schon irgendwie klappen. Ich bei dem, bei dem Kollegen in China angerufen, zu dem ich hinfahre. Ey, hast du da eine Idee? Ja, er fährt am Wochenende eh nach Shanghai, er bringt mir mit. Also ganz entspannt. Alles cool. Hat er dann auch gemacht, kam dann zwei Tage später, nur die zwei Tage zu überbrücken, war eher so das Problem. Mhm. Es gab eine Mall in der Straße vom Hotel, also ein, ich glaube, einen Kilometer weg oder sowas. Da sind wir dann hingegangen, danach. Da habe ich mir zwei T-Shirts gekauft, ein paar Unterhosen, alles, was man so braucht, eine Hose. Dass ich halt fürs Wochenende gewappnet bin, weil ich bin donnerstags geflogen und freitags angekommen. Da war noch Geschwind in der Firma und dann hat man Samstag, Sonntag frei. Hast du nur Klamotten kaufen müssen oder auch sowas wie Ladegerät und Zahnbestellung? Nee, Ladegerät, was? das war mega geil, das Hotel, das hatte einfach so ein, so ein USB-Steckdose in der, neben dem Bett und ein Kabel für alle Schon möglichen, treten. für alle möglichen Shit. wo man den ja nicht laden soll, haben wir ja, ja letztes Mal geklärt. Mit denen man nicht zwei Geräte gleichzeitig laden soll? Ja, habe ich halt gemacht, ging nicht. <lacht> Gut, Ging nicht anders, an. hatte keine Wahl, <lacht> musste halt laden. Das war zumindest da, ich habe nur Klamotten gebraucht. Also ich zwei T-Shirts gekauft, eigentlich richtig coole T-Shirts von Adidas. So, so von der Adidas. Ey, Haben ich jetzt sowas Verrücktes geholt. Achso, weil du damit ausgeschäft Geschäft musst. Ja, ich Genau, jetzt Klamotten. Ja, das Was soll ich verrücktes holen? Ja, mit so Katzen drauf oder so. Ja klar. Ja, und dann musste, oder ich, dann musste ich das Wochenende da so rumlaufen oder wie? Jetzt <lacht> ja, kennt dich ja niemanden. Ja, das Super. Außer meine Kollegen haben so Katzen-T-Shirts an. Ja, ja, oder so ein Wolf oder so. <lacht> Das ist genau mein Hättest Ding. es da ich gegeben? Wollte. Nee, ich habe nichts gefunden. Schade. Aber, aber haufenweise Fake-Zeugs, das hätte es gegeben. Einfach ein T-Shirt mit chinesischen Zeichen, scheißegal, ja, was draufsteht. Ja, ich habe nicht gefunden. So oh, was wollte so cool ich eigentlich. Die sehen eigentlich cool aus. Ja, wollte ich eigentlich, aber gab es nicht. Es gibt so ein T-Shirt, da steht Essex einfach auf Chinesisch drauf. Das okay. ist so geil, aber ich habe es noch nie gefunden. Das ja. irgendwo ich habe es mal jemand gesehen, der das anhatte. Okay. Auf jeden Fall. Morgens sind wir dann einkaufen gegangen, Samstagmorgens und dann habe ich mich umgezogen nach im Hotel, dann sind wir los, haben irgendwas angeschaut, ich weiß nicht mehr. Wir waren dann auch abends essen und sowas und dann war es halt auch brutal heiß, um die 40 Grad. Dann bin ich abends heimgekommen, habe geduscht. Dann ähm, ich auch raus aus der Dusche, neue Unterhose angezogen, neue Hose, ich suche mein zweites T-Shirt, T-Shirt weg. Es war in einer gelben Tüte neben meinem Fernseher auf einer Ablage. <lacht> Ja. T-Shirt weg. Ich habe gedacht, ja, okay, vielleicht haben die das irgendwo aufgeräumt, den Schrank, ich alle möglichen Schubladen rausgezogen, Schränke aufgemacht und irgendwo war wow, das scheiß T-Shirt. Dann, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? war jetzt auch nicht gerade unbedingt billig. Ja. Aber halt auch nicht so teuer. Ja, ruf halt mal Rezeption an. Also, ja. ich die Rezeption angerufen. Hey, mein T-Shirt ist äh, weg. Der so, don't speak English. <lacht> <lacht> oh, China ist so äh. anstrengend. Er kommt hoch, er kommt hoch. Und da hast Zeichensprache gemacht? Zeichensprache und Google-Übersetzer. Da kannst du so reinschwätzen. Yeah. Und dann, das hat funktioniert? Ja, das funktioniert tatsächlich wirklich richtig gut. Okay. Ja. Und dann haben wir es irgendwann geschafft. Ihm, hab ich habe ihm erklärt, was mein Problem ist. Er hat gesagt, ja, in einer gelben Tüte? Ja, in einer gelben Tüte. Okay, ähm, kannst du mal die Putzfrau fragen? Okay, er fragt mal die Putzfrau. Die Putzfrau sagt, ja, eventuell, da war eine gelbe Tüte. Vielleicht habe ich die weggeschmissen. Ich weiß es <lacht> nicht mehr. Dann kam er wieder mit der Info und hat dann gesagt, ja, sie suchen mal, ob sie es irgendwo noch finden. Also halbe Stunde vergangen. Auf einmal schreibt mir der Typ, der chinesische Hara, Haha, China Tipp von unserer Firma. Mhm. Ähm, was denn mit meinem T-Shirt passiert? Sage ich so, hey, wo weißt du das jetzt? <lacht> so, die wissen aber gar nicht, dass wir zusammen können, aber offensichtlich <lacht> schon, die haben das irgendwie rausgefunden, dass ja, hier, China weiß alles, bestimmt. China weiß alles. Die haben das irgendwie rausgefunden. Sage ich, ja, ich Keine Ahnung, ja, dann mein T-Shirt ist weg, es war eine gelben Tüte, bla bla bla. Dann hat er mich gefragt, ja, wie teuer war denn das T-Shirt? Ich so, ja... War schon von Gucci. Ja, Gucci. Eins von Prada. So bin ich ja nicht. Ich habe hab gesagt, ich habe die Rechnung nicht mehr, ähm, aber keine Ahnung, ich glaube 250 chinesische Euro. Ja, Was? so heißen die. Ja, ja und dann habe ich komischerweise ähm, die Rechnung wieder gefunden, nachdem ich das geschrieben habe, habe aber nicht mehr... Ähm, nicht mehr drauf draufgedingst, nicht mehr geantwortet, weil yeah. ich glaube, es waren so 10, 10 chinesische Euro Unterschied oder 15. Mm -hmm. Zu deinen zu, zu, ja. ja, ich weiß ja nicht, welche Gunsten. Ja, okay, war ja. 10 Euro, 10 Euro, Yen Euro Unterschied. Ja. Ja. Und dann haben die gesagt, äh, oder habe ich die Message bekommen von dem China-Typ, äh, ja, äh, die finden dein T-Shirt, nehme, äh, sie erstatten es dir. Und ich mit der Rechnung in der Hand, sagen wir jetzt mal 225 Euro, chinesische Euro hat das Ding gekostet, die hat nur ich gesehen und dann kommen die hoch und bringen mir genau 225 rein zufällig. und Das war so ein krummer Betrag, 227 und die bringen mir genau das. Das ist nicht das, was du gesagt hast, sondern das, was ich, auf der Rechnung steht. Genau das, was auf der Rechnung steht. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist aber auch mega interessant irgendwie. Ja, das ist richtig komisch, so, weil ich habe nicht genau beschrieben, wie das T-Shirt aussieht. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die haben irgendwie die Rechnung schon mal gesehen oder sonst irgendwas, oder äh, die haben es halt einfach gegoogelt. Hey, die haben einfach dich in der Ver Überwachungskamera angeguckt und reingezoomt auf die Rechnung ja. und dann wussten sie Wahrscheinlich. <lacht> okay, dann bist du noch mal lostigern. Und Dann bin ich noch mal und habe mir ein anderes T-Shirt <lacht> gekauft, weil es das nicht mehr gab in meiner Größe. <lacht> Das ist, glaube ich, glaub auch so ein China-Problem. Deswegen habe ich bis jetzt noch eine sehr wenige Klamotten nur bei AliExpress bestellt. Ja. Ich habe da zwei das, XL. Ich habe keine. Was? Du hast zwei, ich XL. zwei XL. Und was hast du sonst? XL oder L. Okay. okay. Kommt drauf an. Okay. Ja, okay. Das ist verrückt. Wir haben, wir haben auch bei ähm, irgendeinem so chinesischen Online-Händler dann vor Ort was bestellt: so, so Fußballtrikots. Okay. Für den schmalen Taler. Ja. <lacht> Und außer chinesische halt. Yeah. Originale von China. Ah, okay, ja. okay. Weil wir wollten chinesische Fußballtrikots, weil Zähnchen die Geilos? geil aussehen. Ja, yeah. schon. ja, ganz, ganz billig, aber mega okay, geil. Okay, lass angucken. Ja, ja da, haben wir auch, da haben wir auch bestellt. Da habe ich auch zwei XL. Da haben wir zuerst gesagt, ja, ich habe normalerweise L, vielleicht XL. Ja. In China hast du zwei XL. <lacht> geil. Ich, ich, ich bestelle mir ein verrücktes T-Shirt. Ja, mit Katzen drauf. Mit Katzen drauf. Und Essex auf chinesisch. Ja, das auf jeden Fall. Da habe ich Bock drauf. Ja. Auf jeden Fall, das war meine T-Shirt-Geschichte. Ja, geil. Die war, die war wirklich nice. Mhm. Ähm, ja, ich war zwar im Urlaub, aber das ist schon so lange her, kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Und deswegen will ich es auch nicht hier mit einbringen. Aber ich habe eine kleine Empfehlung für alle Podcast-Hörer hier draußen. Ähm, ja, mach den Jingle. Ja. <lacht> <lacht> ich musste gerade runter scrollen. Eigentlich weiß ich es Ja. ja. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. So genau, und zwar ähm, musste ich aktuell wieder ein bisschen mit meinen Kopfschmerzen kämpfen. Ich hatte glaub, fast jede Woche immer mal wieder so schlimm, dass ich nicht zur Arbeit gehen konnte und dass ich halt dann zu Hause war bei Hitze und alles war scheiße. Und eigentlich habe ich viel geschlafen, was dann gut war. Aber wenn ich nicht mehr schlafen konnte, weil ich halt schon den ganzen Tag geschlafen habe, habe ich einfach mal gedacht, ich gucke mal, was noch auf meiner Festplatte rumfährt für Serien und habe eine Serie eingeworfen, die habe ich schon mal komplett durchgeguckt. Und zwar heißt die Serie Death Note. Kennst du die? Nein. ist ein Anime. I Kennst du das? Ich kenne Anime. Auch. Hast du schon mal ein Anime angeguckt? Ja, Pokémon. Okay, ja, für mir wurde das damals gesagt, als das ist der Anime, wenn du anfangen willst, Animes zu gucken, ja, guck dir den an. Beyblade habe ich früher geschaut. Okay, ja, sag, rechnen wir mal die zwei raus, als das sind vielleicht nicht unbedingt ja, das, was, was solche Anime-Heads und Animes verstehen, aber du hast auf jeden Fall eine Idee. Ja. Ähm, ja, vielleicht erzähle ich kurz, um was es geht bei dem Ding, dass man vielleicht entscheiden kann, ob es was für einen ist. Äh, direkt schon vorweg, soweit ich weiß, gibt es es auf Netflix, da könnt ihr euch das komplett reinfahren. Es hat nur 39 Folgen und die Folgen gehen, glaube ich, immer 40 Minuten. also Oder 50, keine Ahnung. Nee, die gehen nur 20 Minuten. Ja. Stimmt, die gehen richtig kurz und dann kommt noch ein Intro und ein Outro, wo es so ein komplettes Lied ist, also aber ein, ein richtig Effektiv, geiles Lied. Effektiv hat 15 Minuten. So mehr oder weniger. Also kann man richtig gut wegbingen. Gibt es ja auch so einen komischen Werbungsschnitt, kennst du das besser? Ja, so? gibt's. Ja. Dann da, gleich gleiche Szene und dann wird die nochmal. Und die zeigen auch immer. Also, nee, jetzt muss ich erst kurz erklären, sonst macht keinen ja. Sinn. Also es geht darum. Das ist in einer vielleicht fiktiven Welt, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich schon, äh, gibt es solche komischen Wesen, die leben nicht auf der Erde, die nennen sich Shinigamis. Und die haben, die sehen aus wie Monster einfach und dann ist langweilig, die sind quasi in so einem Totenreich, aber sterben nicht so, können eigentlich nicht sterben und haben ein kleines Notizbuch, das sogenannte Death Note. Mhm. Und wenn man da einen Namen reinschreibt, dann stirbt die Person an die man also man muss den Namen kennen von der Person und man muss während man das schreibt an die an das Gesicht von der Person denken dann stirbt die innerhalb von 40 Sekunden an Herzversagen über ja, stirbt dann die das, die Person ist dann das Monster was in dem Ding wohnt nee, Oder nee, nee, nee in dem nee. Parallel in der Parallel nee die, die Person ist einfach tot also, das, ja also es, es, es geht im Endeffekt eigentlich nur ins, ins Notizbuch die diese komischen Wesen die das besitzen sind eher zweitrangig und dieser Typ, weil er da irgendwo lebt, wo nichts passiert, lässt sein Death Note einfach mal auf die Erde fallen und guckt, was passiert, wenn es jemand findet. Und dann findet es halt so ein Musterschüler, der heißt Light und der liest sich, da stand vorne die Anleitung drin, steht halt drin, jeder Mensch, der dessen Namen in dieses Death Note geschrieben wird, stirbt. Ähm, und der denkt sich, ja, kann er nicht sein, aber wieso soll ich es nicht ausprobieren, ich habe ja nichts zu verlieren. Also denkt er sich, Und irgendwie ich weiß nicht, ob das wirklich so ist in China, äh, aber zumindest in der Serie ist es so, dass Namen von Verbrechern mit Gesicht einfach mit ihrer Straftat so im öffentlichen Fernsehen gezeigt werden. Also ein Bild von denen und dann der, und der Typ hat äh, doppelten Mord begangen oder sowas. Und dann denkt er sich, okay, da habe ich ja das Gesicht, an das muss ich denken, ich schreibe den Namen rein. Und dann war das, glaube ich, in der ersten, das glaube direkt die erste Folge, ähm, war das gerade irgendeine Geiselname Man hat das Bild von ihm gesehen, er hat es reingeschrieben und auf einmal laufen die Geißeln raus. Und die Polizei, wo das anscheinend live gerade verfolgt hat, diese Geiselnahme, sagt: Ja, der Mann ist auf einmal umgekippt. Und dann denkt er so: Okay, das, dieses Buch ist scheinbar schon irgendwas dran. Und es sei, er macht sich dann zu dem Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem er einfach alle Straftäter niederstreckt. Ich habe schon gedacht, das wäre jetzt so, eine, so ein Assi. Ja, sie. Leute umbringt, so nutzlos. Er hat auf jeden Fall sehr viel Macht. Ich will ja. es nicht zu viel verraten. Er hat sehr viel Macht und muss halt ein bisschen lernen, wie er damit umgeht und dann findet er auch noch raus, dass man die Leute an möglichen anderen Sachen aussterben lassen kann und irgendwann wird halt die Polizei auf ihn aufmerksam und dann ist das immer so ein Spiel zwischen die Polizei fest ihn und er kann weiter Straftäter töten, was halt so ein bisschen so ein ethischer Konflikt ist, weil an sich Macht er was Gutes, ja. aber er tötet halt Menschen, also je nachdem, wie man es sieht, aber eigentlich ist es tendenziell eher gut. Äh, deswegen kriegt er dann auch Anhänger und alles Mögliche. Deswegen es ist es von dem her interessant, weil es halt spannend ist: dieses Polizei-Spezialeinheit und er als Alleinstehender, der einfach so ein Notizbuch hat, mit dem er Menschen töten kann. Ähm, ja. So wie Dexter nur ohne Notizbuch. Ähm, so wie Dexter, mit. ohne Ding zu. <lacht> ja, sehr gut beschrieben. Vielleicht bringt es dem einen oder anderen was. Ähm, ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es zum zweiten Mal geguckt. Ich habe auch festgestellt, dass ich beim ersten Mal so ab der Hälfte nicht mehr so aufmerksam geguckt habe. Deswegen waren manche Szenen für mich doch wieder neu. Den Anfang habe ich noch relativ gut im Kopf gehabt. Ähm, hat eigentlich keine so Filler-Folgen, wo nicht viel passiert wie manche anderen Serien. Ähm, und man kann es gut weggucken. Das ist wichtig, ja. Fahrzeug rein. Es das heißt DevNote. Note. Wir packen es in die Insta-Story, gell? Ja. Ich habe auch noch so eine, so eine Empfehlung hier. So was ähnliches. Ja, ich habe auch eine Serienempfehlung. Ich muss mir aber zuerst nach DevNote Note aufschreiben, weil ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig, weil ich bin ein Mann. Schwierig beim Podcast, da ja. muss man so sehr viel gleichzeitig können. Ohne Witz. Reden. Reden. Reden Auf und zuhören Part. sind schon zwei Sachen, ey. Wie soll ich das in einen Hut kriegen? Ich hatte ja gestern und der Rest der Woche hatte ich bisher frei und wir waren am Dienstag beim Ikea und haben noch ein paar, paar Möbels gekauft, weil wir noch ein bisschen was gebraucht haben, so schränketechnisch. Mhm. Und dann saß ich am Mittwoch vor deine Schränke und habe gedacht, ja, die muss ich jetzt aufbauen. Da hast du auch Bock drauf, hast du mir mal erzählt. Da hatte ich, da hatte ich Bock drauf, aber dachte, ja, was mache ich währenddessen? Podcast? Nee, ich schaue mir eine Serie an. Mhm. So, und ich habe letztens einen TikTok gesehen von einem Dude, der das äh, jetzt genauso beschreibt wie ich. Und zwar hat eine Serie geschaut, die heißt Kaleidoscope. Vielleicht ja, ich schon mal gehört. Mal äh, ja. Nur gehört. Eine neue Netflix-Serie, die äh, für ein einmaliges Seherlebnis sorgt. Und zwar folgendermaßen, jede Folge von den neuen Folgen, die existieren, wird jedem User eine zufällige Reihenfolge abgespielt. Mhm. Oder angezeigt. Angezeigt, so. yeah. ja. Du, du kannst eigentlich nur auf, auf, auf Play drücken und dann startet die erste Folge zufällig. Du kannst auch, yeah. auch wenn du pausierst und dann wieder mit einem anderen Account reingehst, kannst du nur Folge fortsetzen. Weil sonst steht da ja immer so Staffel 2, Folge 8 yeah. fortsetzen. Yeah. Ja. Und es handelt eigentlich nur von einem, nur von einem Banküberfall, nicht kein Banküberfall, sondern von einem Überfall Auf einen, auf einen Typ, der ähm, für sehr reiche Menschen sehr viel Wertpapiere verwahrt oder Geld mhm. verwahrt. Und die wollen den ausrauben. Ähnlich wie bei Haus des Geldes, spielt sich viel darum, dass die Vorbereitung klappt und so, so die verschiedenen Charaktere müssen zusammenspielen. Und dann gibt es zwei, was heißt zwei Kapitel, aber zwei Abteile einmal Form, vor dem Überfall und da gibt es verschiedene Folgen, zum Beispiel einen Tag vor dem Überfall, sechs Wochen, vier Jahre, 24 Jahre davor und für jede Zeitspanne gibt es quasi eine Folge. Okay. Dann gibt es noch eine Überfallsfolge, da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht immer die letzte ist. Würde vielleicht weil Sinn machen, die, die ja. auch da meistens sind, weil sonst blickt man, glaube ich, gar nichts. Und dann gibt es noch zwei Folgen oder drei, die nach dem Überfall stattfinden. Okay. Ja. Und so hat halt jeder so sein eigenes äh, Bild, wie er die Charaktere so kennenlernt und alles mögliche. Und das ist richtig okay, spannend. Ich verstehe. Ja. Ist es ist jetzt mit dem Wissen, wie das grob funktioniert. Schon ein bisschen Nachteil, die zu gucken, wenn man nee, weiß, die sind jetzt so, es geht darum, dass das unterschiedliche Zeiten sind oder wird es einem schnell klar und dann. Die allererste Folge ist die Folge schwarz, da wird das genauso erklärt, wie ich das gerade beschrieben habe. Ah, okay. Das ist so ein okay. minuten vorspann so diese das Dass es nicht Folge. verwirrt ist und ja. denkt, man hat irgendwie ein kaputtes Netflix. Ja. Okay, verrückt. Ja, gut, das hört sich tatsächlich interessant an. Ja. Das checke ich auf und jeden die Fall. Die Folgen haben verschiedene. Äh, Farben als Na Folgen Namen. Wegen dem Namen. Kaleidoscope. So. Mensch, hat sich richtig immer das so dabei gedacht, das gefällt mir. Ja. Wusstest du, dass es Netflix-Serien gibt, die sollen dazu gedacht sein? Weil du hast es ja gesagt, du hast es jetzt nebenher geguckt, nachdem du was zusammengeschraubt hast. Ja, ja. Guckst ja manchmal in die Bedienungsanleitung und auf deine Schraube und keine Ahnung was. Hast du gewusst, dass Netflix, ich glaube es war Netflix, ähm, Serien produziert, die die da darauf abzielen, dass man die nicht so hundertprozentig aktiv schaut und nebenher vielleicht mal auf Instagram oder irgendwas nebenher macht oder halt nebenher was bastelt oder ja, sowas. Das wäre mein Beispiel ganz gut. Wahrscheinlich. Alle, ich habe kein alle, Beispiel. Alles Sitcoms eigentlich. Theoretisch alle Sitcoms, wo, du halt, wo es auch wahrscheinlich viele Gespräche gibt und so. Und die Handlung darf auch, da müssen die auch mitdenken immer, die darf nicht zu so kompliziert sein, dass wenn du mal nicht aufpasst und was nicht mitbekommst, dass nicht irgendwie alles danach keinen Sinn mehr ergibt. Ja. So. Also. Vercheckt, ich habe jetzt wirklich kein Beispiel, aber ich habe es mal, glaube ich, in einem anderen Podcast gehört, dass das jetzt so ein Ding sei. Und das ist eine schlimme Vorstellung, wenn du so ein Autor bist und so eine mhm. Story schreiben musst, und dann sagt Netflix, nee, es ist ein bisschen langsamer. Ein bisschen langweiliger auch. Nee, kein, keine Action, keine Explosion. Wir, kleine, haben, wir haben einen kein, Raum. Kein komischer Plot. Kein, nee. die, die Leute reden über belanglose Sachen und ja, okay, dann überdenke ich das nochmal. Also, es muss richtig schlimm sein. Naja, aber die muss es scheinbar auch geben, die ja, Leute. Klar. Ja, sehr gut. Ich hätte noch eine Empfehlung, aber das wäre jetzt langweilig, drei Empfehlungen zu machen. Wir mhm. haben noch ein bisschen Zeit. Hammer. Sind wir ein bisschen in der Bredouille vielleicht? Was habe ich noch zu erzählen? Ich kann noch vom Urlaub erzählen, außer du hast was. Oh, ich habe eine Kleinigkeit. Oh ja, die Essen sind gut. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir überlegt, ich glaube. Man sagt ja immer so, ja, so Computerspiele oder Videospiele sind nicht gut, da lernt man nichts, da passiert nichts irgendwie. Ähm, aber mir ist aufgefallen, dass ich glaube, ich habe einen relativ guten Orientierungssinn. Also ich kann mir Umgebungen und Gebäude und so eigentlich gut einprägen oder Straßen, Städte und sowas. Äh, und der Grund dafür ist wahrscheinlich GTA 3 war jetzt so meine Schlussfolgerung. Ich habe vor kurzem wieder das Game ausgepackt und ein bisschen reingedaddelt und ich kenne diese erste Insel, das sind so drei Inseln unterteilt, die so mit Brücken verbunden sind. Die ist nicht so groß wie jetzt GTA 5 oder sowas, ähm, aber ich kenne die innen auswendig. Und jetzt gibt es so, das ist so eine geupdatete Version und die zeigt dir dann immer so Navigation an zu den Punkten, aber bedenkt halt nicht, dass man an manchen Stellen einfach nur über den Bord muss oder über eine kleine Wiese mhm. und kann viel sparen und deswegen fahre ich gar nicht nach dem Navi, weil ich Schau, ich weiß, wo es lang geht. Ja. Und es hat sich so krass angefühlt. Und ich glaube, das kommt daher, dass ich das so im realen Leben auch ein bisschen nutzen kann, sowas. Da fährst du im realen Leben dann aus? Gewinde mit dem Kotzschrei und dann. Ja, klar. wenn es es halt <lacht> Ich kenne mich so raus. Ich bin der ja. Ortskundige. <lacht> da war ich einfach drüber. <lacht> <lacht> mit dem Fahrrad, ja. <lacht> ich finde es auch cool, wenn es irgendwie. Ich, ich merke das manchmal, wenn ich mit irgendwelchen Leuten unterwegs wo ich weiß, die wohnen eigentlich auch hier im Tal drin. Und wenn die dann irgendwo hin müssen, die wissen gar nicht, was der schnellste und geschickteste Weg ist oder der schönste Weg, der am wenigsten an der Straße ist oder wie auch immer, dann könnte ich halt ja tausend Wege dann sagen, weil ich echt schon viel hier im Ort rumgedappt bin und rumgefahren bin. Nee, Pokémon Go. Ja, Pokémon Go Karriere war halt krass. <lacht> Zwei Jahre intensiv den Ort abgeklappert. Hat dazu beigetragen, aber fühlt sich irgendwie gut an, das zu wissen, ja. jede Straße zu kennen. Zwar nicht beim Namen, aber. Ich bin wo ganz es schlecht geht. in den Straßennamen. Ich kann mir keine, äh, kein Ding merken. Keine Kein Ahnung, weißt du so grob hier, äh, das ist meistens ist ja so irgendwie: Das sind lauter Blumen, das sind lauter Vögel, das sind lauter Musiker und so. Weißt du grob, wo das ist? Was, was hier im, im Ort oder was, da was Plummen, ist? Blumen, Vögel, Musik, was hat das mit nicht? Straßen zu tun? Ja, zum Beispiel äh, gibt es da oben beim Netto gibt's einen Nelkenweg und eine Rosenstraße, sind ah, ja alles ah, so Blumenpflanzen so. so. Dann ist da, wo früher der Bürgermeister gewohnt hat, die Paul-Hindemith-Straße, da gibt es yeah. eine Beethovenstraße und der Heidenweg. Yeah, und ich so. weiß nicht, dass bei meiner Oma ganz viele hohen hohen Neufen, hohen straßen sind. Ja, und die ganzen Heiden sind da hinten ja, auch. Ja. Ja, das ist so, so aufgeteilt, damit es halt maximal verwirrend ist, dass die so ein bisschen ähnlich klingen. Ach, das ist ganz arg schlimm. Und ich kann mir nicht mal die Hauptstraßen so richtig merken. Die heißen meistens doch wie die Orte, wo sie irgendwie verbinden. Wo oder sie dann. irgendwie hinführen, aber irgendwie dann auch Aber da weiß ich es auch nicht so genau, müsste ich sagen. Ja. Müsste ich behaupten. Ich ne? bin ganz schlecht in Straßennamen. Ja gut, das hast du schon gesagt. <lacht> ich bin ganz schlecht in Straßennamen. Aber Orientierung? Orientierung auf der Skala eigentlich, von eigentlich gut. So, ich... War jetzt ja im Urlaub und in der Stadt, da war ich tatsächlich vor, vor fünf Jahren schon mal und ich kannte mich immer noch aus. Ich habe keinen Navi gebraucht, um irgendwie zum Netto zu kommen. Ja, zum Netto oder zum Supermarkt oder so Tanke oder sowas. Ja. Orientierung bin ich eine 8 von 10, würde ich sagen. Ja, das ist doch gut. Ja. Ich weiß nicht, ob ich krasser wäre wie eine 8 von 10, aber wahrscheinlich auch sowas. Ja. Und du hast GTA gespielt oder? Nicht? Ich habe GTA 5 gespielt. Halt. Okay. Und 4 war das Erste, aber das hatte ich nicht selber. Da habe ich hauptsächlich bei einem Kumpel gespielt. Dann ist schwierig. Ja. Dann ist schwierig. Und GTA 3 erst recht nicht. Ja, das, das ist ein altes Spiel. Da muss ich zugeben. Das ist schon verjährt. Ich, ich, bin ich damals zu meinem Opa hingegangen, zu meinem Mediamarkt gegangen und ich habe gesagt, ich wünsche mir das Spiel. Und der hat es mir einfach gekauft ja. und die Kassiererin hatte ich es angeguckt. Sie wissen schon, dass das, dass das ab 18 ist. Schon mein Opa war es scheißegal, der wollte mir einfach das Spiel schenken. Ja, war gut, da ja. war ich sehr dankbar drüber. Ja, meine Mutter war leider richtig anti solche Spiele. Ich, ja, meine auch komplett. Ich habe auch aber immer geschaut, wann ich GTA-Film spielen kann, wenn meine Mutter nicht da ist. Ja, ich habe es auch so machen müssen und zur Not musste man halt, hat wahrscheinlich auch jeder gemacht, musste man halt schnell in ein Auto einsteigen und ein bis vernünftig ja, ja. fahren, dass es nicht so, dass es nicht so aussieht. Es, es ist nicht so übertrieben brutal, aber ja, es ist halt schon... Für jemanden, der sowas gar nicht kennt, dann schon ein bisschen extremer, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Früher gab es richtig viele so Veranstaltungen in Schulen, weil es ja auch immer losging mit Amokläufern und so. Und dann wurden immer die Killerspiele, wurden so richtig ja, äh, in ein schlechtes Licht geworfen. Und da wurde alles, alles war, die waren an allem schuld. So. Und das, das war eine super anstrengende Zeit. Ja, Ego-Shooter und ähm, äh, Kampfhunde. Kampfhunde? Ja, Kampfhunde waren doch auch immer so ein Ding. So. Ja, Kampfhunde verbieten und alles. Da gab es ja in jeder Talkshow früher, wo meine Mutter geschaut hat, gab es immer Kampfhunde. Ich glaub, sollten, ich Kampf, sollten Kampfhunde immer im immer, Aulkorb ähm, tragen oder sollte man diese weiterzichten? <lacht> <lacht> Gleich nachdem die Ego-Shooter aufgeklärt wurden. Ist ja immer das Gleiche. Ich kenne nur diese Switch Reloaded-Folge von dem Schalke-Fan, der <lacht> sein Hund auf dem Kinderspielplatz war. Ja. <lacht> nee, die Debatte kenne ich tatsächlich nicht so. Doch, Kampf und Ego-Shooter. War anstrengend. War halt die Zeit, da wollte ich genau sowas. Da war ich ja, Teenager, ja. Und, äh, wie sagt man in der Pubertät. Ich wollte Counter-Strike zocken, weil das war damals das plus ultra Und das hat auch ganz schön mein Leben gefördert, was Reaktion angeht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da war ich, da war ich kurzzeitig richtig krass. Es gibt ja immer noch krassere, aber. Ja, ich war nicht schlecht. Ich ja. war 8 von 10, sage ich mal. Das 8 von 10 ist doch nicht schlecht. Ist nicht schlecht, nee. aber das Problem ist, wenn du kompetitiv online gegen andere Leute spielst, ja. kommt immer jemand, irgend so ein Russe, der dich dann auf Russisch beleidigt und der, ja, und macht, der, dich, der macht dich komplett fertig, du hast keine Chance. Und ja. dann regst du dich noch mehr auf, bist noch unkonzentrierter, du hast keine Chance. So geht es mir bei jedem Shooter, weil ich früher halt nie Shooter gezockt habe, deswegen bin ich in allen so schlecht <lacht> Unglaublich schlecht. Ja. Das macht es auch witzig so, weil immer meine Teammates, <lacht> wenn ich mit Kumpels zocke, die regen sich richtig auf, aber das feiere ich hart. Ich bin richtig schlecht. Sehr gut. Ja. Ich würde sagen, ich habe nichts mehr. Ja, ich habe noch was Kleines. Gut, aber, ich frage dich, wie hast du noch was? Ja, ich habe da noch was. Mir ist da letztens was auf, auf TikTok entgegengekommen. Okay. So, da war so ein Typ und er hat irgendwie irgendwas gegoogelt und dann hat er es nicht ausgesprochen. Wir so... Kamis im Ich Kam <lacht> fand <lacht> so witzig. und Kannst du das aufklären, Patrick, was das eigentlich war? Ähm, ja, wollte ich vielleicht gar nicht so unbedingt den Podcast besprechen, aber ich habe da auch kein Problem damit. Ähm, ja, ich probiere ein bisschen auf, auf Twitch zu streamen. Äh, aus, auf Twitch zu streamen. Habe da äh, auch schon, glaube ich, hauptsächlich GTA gezockt und irgendein anderes Game ausprobiert. Und da habe ich einmal ähm, probiert Musik zu machen on Stream und habe da dafür den, diesen AI Liedergenerator, hat wir ja auch schon im Podcast vor ein paar Folgen, ja. den habe ich da ausprobiert und es war ganz cool, weil da waren dann Leute im Chat und die haben dann habe ich gefragt, ja, was soll man für ein Genre machen und dann, ja, ich höre gerne Techno und so und bei irgendeinem Lied also der erstellt dann ein Lied und dann schreibt er ich glaube es war in den Lyrics drin gestanden Kaminisms <lacht> und ich lese das Wort so und es war glaube ich, in genau in einem deutschen Wort drin, da habe ich es halt in so einem in, in, im deutschen Text drin und dann wollte ich es, oder was, im Englischen durch drin. übersetzt durch Ich war auf Linguin, habe es übersetzt ja. und, und, und dann da hat es erst dann geklappt mit Deutsch-Englisch rumgedreht und so und dann habe ich das Wort nochmal anders gelesen und es ist so wie. Man kennt vielleicht das klassische Bar Beispiel wie die Minestrone und der Brathering. Mhm. Da denkt man so, das, muss, das sieht aus wie ein englisches Wort. Mein Kopf will das jetzt englisch aussprechen. Äh, da habe ich einfach nicht gecheckt, wie das Wort... Äh, weil es auch von den Lyrics hat gar keinen Sinn gemacht, dass dieses Wort da drin war, glaube ich. Und das war einfach der Kamin-Sims. <lacht> und das ist mir dann... Habe ich das nochmal so? Und dieser Moment ist einfach aufgenommen. Manchmal passiert das ja irgendwie privat. Und hat's halt, dann ist halt für die Leute, lustig, die dabei sind. Aber das war halt witzig, weil es ist für, für alle Ewigkeit in irgendeinem Videoformat aufgenommen. Und ja, das habe ich einfach auf TikTok hochgeladen. Ja, das war überragend. Ich lag nach vorhin. Ich habe mir das aufgeschrieben vor Wochen oder ist, keine Ahnung wann. <lacht> und dann habe ich auf, mein, auf meine Notizen geschaut. Kamin-Sims-TikTok-Patrick. ich so, hey, was war denn das? Und ich so, bei meine gelikten TikToks rein, hab gesucht. Und dann ging das los und ich lag lachend auf dem Sofa. Das passiert sehr sehr selbst. Lustig. Und Maren guckt mich nur so dumm an und ich hab's ihr gezeigt, sie fand's auch witzig. <lacht> <lacht> ja, packt das in die Story rein. Das, ich find's auch echt gutes Video geworden. Ja, checkt check meinen Kanal ab, twitch.tv slash patix410 Ich bin irgendwann mal live für ein, zwei Stunden. Ähm, weil ich habe gemerkt, es ist brutal anstrengend. Das ist ja nicht wie beim Podcast, dass du abwechselnd redest. Und immer wenn ein anderer redet, kannst du in Ruhe was trinken und so. Sondern wenn du alleine anderthalb Stunden dann mal redest, was halt für einen Streamer nicht viel ist. Ich glaube, viele machen so zwei bis drei Stunden. Du kriegst so einen trockenen Hals. Ich ja. merke es jetzt auch wieder, ich habe das Ding leer getrunken. Mein Hals ist so fucking trocken. Es ist echt... Stream ist echt scheiß anstrengend und meistens habe ich es halt bis jetzt gemacht nach der Arbeit, wo du eh schon vielleicht, je nachdem wie der Tag war, ein bisschen durch bist und so. Dann passiert halt auch sowas wie das Sims, <lacht> dass man es nicht checkt, wie man das lesen muss. Kaminsims. Um, Kam, Kamis, Kamis, Kamis. Kaminsims. <lacht> ich wüsste gar nicht, ob ich da überhaupt irgendein Wort, ein Buchstabe mit dazu reingemacht ja, habe oder vergessen habe. Irgendwas habe ich aber auch falsch. Durch das N vergessen. Okay. Kami Simpsons. Kami <lacht> <das> Simpsons. <lacht> Simpsons. Ah, ja, schaut euch an. Das ist ein tolles TikTok übrigens. Ja, <lacht> ähm, ja sehr gut. Sehr gut. Dann... Ja, das ist ein würdiger Abschluss. Ja, wir einen würdigen Abschluss. Sehr gut. Ähm, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Das war eine Folge für euch. Ich, wir tun uns immer entschuldigen, dass nichts kommt, wenn nichts kommt. Ähm, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.